El passat diumenge acabava l'Ost, una sèrie que pot agradar o no, però que ha marcat un abans i un després en la manera de fer les sèries i sobretot ha obert el camí d'internet com a punt de referència per seguir les sèries. Avui, com a director del programa, havia pres la decisió de no parlar del final de l'Ost respectant aquells que no l'havien vist. Hores d'ara sembla que no queda ningú que no l'hagi vist, fins i tot aquells que no segueixen la sèrie L'han vist. Alguns de vosaltres ens heu fet arribar que us agradaria que parlessin del final de l'ost aquesta setmana. Així que farem cas a la veda del poble i parlarem del final de l'ost. Qui no l'hagi vist i no vulgui saber com acaba, queda avisat. Prometem avisar-vos abans de començar l'espai de xafarderies i el dedicat a la tertúlia de l'ost perquè aquells que no l'hagin vist al final i no vulguin saber com acaba, tanquin la ràdio. Així de clar. Entenem que si volem parlar del final de l'ost hem d'explicar-lo i parlar de com acaba, parlar del final sense explicar què passa, no crec que sigui la solució. Així que hem optat clarament per parlar-ne obertament. Igualment, la setmana que ve, el Ningú no és perfecte, continuarem parlant del final de l'Ost. Us avancem que hem convidat a la gent de la web l'Ozilla, una de les pàgines de referència de l'Ost. No sé si val la pena parlar de la lamentable emissió de 4, que no vaig seguir, però que ha estat molt comentada. Un tall de 10 minuts de capítol subtitulat mal fet i sincronitzat per no parlar de la tertúlia posterior amb personatges més que dubtosos. Tertúlia que va donar, per bona, una interpretació totalment errada del final. Que la mala gestió d'aquesta cadena no entorpeixi el final d'aquesta magnífica sèrie. Com diuen a perdidors, namasté. Comencem al ningú. Doncs comencem amb el ningú i comencem ràpidament a presentar l'equip del programa. Comencem amb la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs? No gaire fina, avui, veig. No, no estàs molt espessa. Esperem que et <ríe> refresquis et una mica. Eh? Tranquilitza't, ja. No, Perdidos que... ja està. Ara bueno, per ja una altra està. cosa. No, no, no està, no està. Anem de parlar molt i força avui la secció de xafraderies. Tenim extensa notícies, vaja, de, de, de l'host. Bueno, però no es pensi la gent que és marro entre els actors i actrius, eh? Uh -huh. perquè d'això no, no sé si... Són conclusions després del final. I tinc una entrevista amb Michael Emerson, per exemple, que és ven. Ben uh -huh. Benjamin Linus, que, per cert, ja té un nou projecte amb algú de la sèrie de Perdidos. Ho sé, ho sé. Ah, doncs ja vols que haig d'explicar. Ah, Fa molt ja. bona pinta aquest projecte, eh? aviso. -ho. Ara, en bon matí, com estàs? Molt ben. Avui a ha però també tenim còmics. També tenim còmics, tenim mm. anàlisis del mercat, tenim la crisi. Afecta la crisi el món del còmic o no afecta? Què opines? Um, depèn. Suposo una mica d'afectar, perquè una potser... Mica... La gent no pot comprar tant com abans. Una mica afecta, sí, sí. Hi havia la teoria de que el còmic era així com el reducte, el que la crisi no l'afectava perquè seguia comprant i ben, quedava una mica així aïllat de la crisi. I no és veritat. Mm -hmm. Molt bé, doncs d'això en parlarem. Igualment avui fem el sorteig del lot de còmics de Panini. Ho a la secció de còmics de l'Aram. I ja obrim el concurs de Panini per al mes vinent, el mes de juny. Preguntem, quin famós actor aficionat als còmics interpreta vingut Big Daddy, a qui cas? Quin famós actor aficionat als còmics interpreta a Big Daddy, a qui cas? Teniu de temps fins al 22 de juny i ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com deixant el vostre anòmic un nom, resposta i població des d'on ens escolteu. Podem donar pistes? Um, va, Una pista porta una rata al cap? Uh, prou. <ríe> Només hi ha un actor que es pugui atribuir a aquesta cosa, per tant, és una pista més que suficient. Uh, tenim una pàgina web, que és el www.grn.es ningú, no, ningú no és, o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte. Els primers som nosaltres, i des d'allà doncs us podeu baixar el programa el Ningú no és perfecte, per exemple. També tenim un Facebook, i estem a Twitter, des d'on també podeu descarregar el programa, i on a Facebook aneu penjant notícies i cosetes. Uh, aneu a Facebook o Twitter, cliqueu Ningú no és perfecte, Màxens, i allà ens hi trobareu. Presentant i dirigint el programa amb Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, l'Ignasi Arbat, i comencem directes amb el cinema. Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla. No me importa el que diga el calendario. El primer dia de la temporada és el primer dia de primavera. Mireu. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Rory? Baja el arma. David, hiciste lo que debías. ¿Te importaría echarle un vistazo a Bill? Claro, ¿qué le pasa? No lo sé, no está bien. Te preocupas demasiado, estoy bien. ¿Tenéis planes para este fin de semana? Te preocupas demasiado, estoy bien. Eh, ven. Ven. ¿Qué está haciendo, papá? Tiene un cuchillo. Comencem amb The Crisis, pel·lícula de Brett Eisner amb Radha Mitchell, Daniel Pannebaker i Timothy Olifant. Un avió s'estimba a les rodalies de la petita localitat d'Otgenmarch, a Iowa. L'avió transportava un producte tòxic que ha ha contaminat l'aigua del poble. Els habitants d'Otion Marsh comencen a presentar els primers símptomes de bogeria. La situació ha d'haver una tragèdia quan un granger assassina la seva família. L'exèrcit no tardarà en ocupar el poble i declarar-lo en quarantena. Els habitants seran traslladats en camps de concentració on separaran aquells que mostren símptomes de la infecció. The Crisis és un remake de la pel·lícula del mateix títol que l'any 1973 va dirigir George Romero. Les crítiques han estat molt bones i ens arriba amb comentaris com el crític Michael Phillips que afirma que és una de les millors sorpreses sanguinolentes de l'any. Estem davant un exemple en el que el remake supera l'original. Quan era niña, mi madre hablaba de una profecía. Llegaría el día en que la oscuridad cobriría el mundo y el destino de la humanidad sería decidido. Decía que Dios había cambiado y que estaba furioso con sus hijos. Charlie, ¿verdad? Sí. ¿Qué te queda para dar a luz? Oh. Pocos días, pero el bebé se quemará. ¿Qué? Discúlpese, señora. ¡Dios santo! ¡Váis a morir todos! ¡Dispara! La última vez que Dios perdió la fe en el hombre, envió un diluvio. Esta vez ha enviado ángeles. Això que escoltem és Legion, pel·lícula de stock d'Escot Stewart, amb Paul Bettany, Lucas Black, Tyrant Gibson, Kate Walsh i Dennis Quaid, eh, actors televisius i cinematogràfics, tots una mica aquí barrejats, eh? la protagonista de la ciència prèvia, la Kate Walsh, que és una pel·li així d'àngels bueno, mig zombificats, doncs sí, sí. una pel·lícula de terror amb elements religiosos ambientada a la ciutat de Los Angeles, com no? L'arcàngel Miquel, després de tallar-se les ales, fa acta de presència en un restaurant de Nou Mèxic. Allí adverteix els presents que Déu està en empipat i que la humanitat serà exterminada per un exèrcit d'àngels enviats des del cel. Miquel encara té esperança i creu que els humans no són una causa perduda i està disposat a lluitar per salvar-los. Centenats d'àngels acudiran a l'indret per desfer de tots, especialment del bebé nonat de la cambrera del local. La Gion és una pel·lícula de terror sense pretensions i signa la pel·lícula del debutant Scott Stewart, un creador d'efectes especials. Home, no sé, jo vaig veure el tràiler ja fa uns quants mesos i semblava una altra d'aquestes pel·lícules apocalíptiques que ens arribaven. De consum ràpid, Com aquesta ràpid, del eh? Book of Feli i aquestes sí. històries que últimament, que últimament, no sé... El Book of Feli no estava mal. Uh, aquesta ja veurem. A veure. Mm. Anem per la següent. Parlem de eh, Jacuzzi al passado, pel·lícula de Steve Pink, amb John Cusack, Lizy Kaplan, Christine Glover, Chevy Chase i, novament, Kate Walsh, eh, segona pel·lícula d'aquesta actriu que estem acostumats a veure a la tele i, bé, bueno, una setmana, pim-pam, tu, dos pel·lícules que ha les dues s'estrenen mm. la mateixa setmana. Uh, és curiós aquesta pel·lícula trobar John Cusack, però és una comèdia d'aquestes usgerrades que és és que, és que fa John Cusack en, en aquesta pel·lícula. I actors així de comèdia antics com el Chevy Chase, uh, recordadíssim actor dels anys 80, i el Crispin Glover, un dels protagonistes de regress al futur. Bé, Iacuts i el Pesado és la història d'Adam, L'Únic i Jacob, que són quatre amics totalment insatisfets amb les seves vides. Així que decideixen passar unes vacances en un luxós complex turístic a la muntanya amb la idea d'esquiar a poquet i veure molt. Una nit, molt beguts acaben dins el jacuzzi adjacent a la cabana on s'allotgen. El jacuzzi resultarà ser una màquina del temps que els transporta al el 1986. Ara tindran l'oportunitat d'anar-se'n a llit amb les noies que no els feien gairebé de no repetir els mateixos errors que els han portat a la situació actual. El més curiós perquè els veurem els actors grans, però la gent els veu com a joves. o sigui, una mm -hmm. dosa... bueno, No ho sé, pinta divertida, eh? ja ho veurem jo és que amb un títol com aquest em desmotiva jacuzzi al passat. sí, en anglès és de hot tub uh, time machine, sí, la màquina del temps jacuzzi, vull dir que tampoc és que... Però vagi... ja, però, és... <laughs> no sé, sona una mica ridícul jacuzzi al futur, però com que van enrere el temps jacuzzi al pasado no? bueno, suposo que han fet un joc de paraules amb la pel·li de Michael J. Fox ja ens explicaràs què tal sí, anem per la següent is really green. És Street Dance 3D de Max Weaver i Dania Paschini amb Charlotte Rampling, Rachel McDowell i Nicola Burley. És una comèdia musical britànica rodada a l'americana que, a part de Charlotte Rampling, que interpreta una professora de ballet, està formada per ballarins que debuten al cinema. Un grup de joves del carrer es veuen obligats a col·laborar amb alumnes professionals d'una escola de ball clàssic a canvi de l'espai que els cedeixen perquè puguin assajar i guanyar el campionat de Street Dance. Street Dance 3D és la primera pel·lícula d'acció real en tres dimensions mencions a la Gran Bretanya i per això van haver de demanar ajuda als responsables d'atenció Sant Valentín Sangriento 3D no sabem si algun dels eh, ballarins de la pel·lícula eh, se li escarda el cap o, o li salta un braç eh, però vaja, aquí queda aquest Street Dance 3D I brought to you mai I la darrera estrena destacable aquesta aquestes és mi nombre és Kan, una pel·lícula de Kara en Jo. Um, com acoustarà això. Chakruk, Khan i Cajol, bé, més o menys. És una producció hindú rodada als Estats Units i protagonitzada per dues superestrelles de Bollywood. Mi nombre és Khan, ofereix la visió d'un oriental dels Estats Units després de l'11S. El protagonista és un indi musulmà que pateix el síndrome d'Asperger, una mena d'autisme, perquè ens entenguem, que emprèn una odissea en els Estats Units d'avui en dia. Yeah. Això... El, el síndrome sí. d'Esperger és el que pateix l'amic d'Amanides. De... Sí, sí, sí, sí, sí És el mateix eh, síndrome. Doncs vinga, nosaltres, continua... Molt mira... bon friqui ha quedat, això. Bé, Una mica. El programa ja té un punt friqui, o sigui, sí. perquè ens hem d'enganyar, no? Que no ens jutgi la gent malament, no. tampoc. No. No, no, que... som, som, som, som com som. Som gent normal, sí. tenim les, seves, les nostres rareses, però... En vaja... el fons som bones persones. Sí. No. Vinga, anem a s'estrenarà dels Estats Units. Ai, perdó. La tartulia. Hey, yeah. que avui enllestirem ràpidament perquè, eh, crec que sóc l'únic avui aquí a la taula que ha vist Prince of Persia. Per què? Perquè seran. <laughs> però jo l'he jugat, uh, l'original. Sí. Jo, no, Jo, jo no la veritat, com anys. que no hi he jugat mai a la meva vida, no conec el videojoc. Bueno, el conec, mm -hmm. de referència, però no, no, no conec per a no he jugat. Uh, darrere meu crec que devien haver-hi alguns friquis del videojoc, perquè sortien coses que feien ha-ha... I pensava, però de què riuen? Si a mi no em fa gràcia. Suposo que devien veure algun objecte, alguna cosa, alguna fase, algun personatge. Sí. Que... D'aquests guinyos a l'espectador que quan són de Marvel ho pillem, si és de videojocs ens agafa una mica més he a contrapeu. Jo n'he pillat res, res. res. Sí, n'he pillat absolutament res. La peli, per això, eh, més, o sigui, són dues hores, crec que és excessivament llarga, malgrat que tot s'ha de dir eh, està retallada, Uh, durava més i han fet un muntatge de dues hores i, i fins i tot crec que és massa llarg per allò que explica de fet és que no explica res són seqüències d'acció una darrere l'altra mm -hmm. uh, la història també té el, molts, molts forats de guió punta pala perquè, clar, si tu claves la daga no sé on, això pot significar la fi del planeta, i quan ho fan, al contrari, no és la fi del planeta, sinó que el planeta, doncs, la cosa sembla que s'arregla, no? Dius... Mmm, com la font de l'ost. <ríe> encara no encara, encara no. no, encara no. Encara, encara no. no, encara no. Vull dir, ostres, no sé, me patina molt la, la història. I la veritat és que ara ens resulta avorrida, allò, una seqüència d'acció redre una altra. Vinga, ara una, ara una altra, ara la següent. D'acord, que són escenes d'acció relativament curtes, perquè no es facin pesades, no com Transformers 2 amb una, una única escena d'acció d'una hora sencera, que, esclar, jo, jo és absolutament insuportable, mm, però, bàsic, què podem dir a favor? Doncs, mira, que és millor que Pirates del Caribe, que és de la... De, vull dir, Pirates del Caribe 2 i 3, que són molt dolentes, doncs aquesta trobo que és millor en el sentit de... bé, que no, no es fa tan pesada, ni mm. que... Bueno, que se sap no té aquesta extravagància efectes especials estan bé però vaja, dir, és que la història és tan simple tot és tan senzill, tan pla tan previsible, tan ple de tòpics que... Rr, va no sé, no, no m'ha agradat gaire però vaja, vinga, un cinc pelat i ja està bueno, sempre ha sigut molt generós sí, sí, sí, sí, Potser un altre dia l'hagués posat menys nota, <laughs> però vaja avui estem de bon humor sí, estem, estem, estem de bon humor Uh, doncs vosaltres no heu res més no, no doncs vinga no, no. ara sí, que s'ha estrenat als Estats Units el que més dona als Estats Units el box office Love was only true in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And then I saw her face aye, I'm a believer aye. Aquella primera pel·li d'SREC que estava bé. Sí, sí, molt bé estava. I el que havia de venir. Ai. En fi, som-hi. A la posició número 5, Just Right, dues setmanes amb 14 milions. A la 4, Letters to Julia, dues setmanes amb 27. A la 3, Robin Hood, dues setmanes amb 66. A la 2, Iron Man, dues-tres setmanes amb 251 milions de dòlars. I a la posició número 1, entrada de la setmana, Shrek Forever After, entrada de la setmana amb 70 milions. Als Estats Units ja s'ha estrenat la quarta pel·lícula d'Esrrec que tanca la saga de l'ogre verd. La història ens presenta un Esrrec que a sentir-se un ogre real. Esrrec serà enganyat per Rumpelstinkin, amb qui signa un pacte i altera tota la realitat. En aquest món alternatiu, en aquest cas sí, món alternatiu, Esrrec no coneix a Fiona, Rumpelstinkin és el rei i el gat amb botes és un oves i un mandrós. La mitjana de la crítica és de 100 més. Geoff Berksy, del Chicago Tribune, diu més a prop d'un especial televisiu mediocre d'una pel·lícula rebenta taquilles. Li posa una C menys. Heather Hattington de Online, una sorprenentment bona història, i acudits mediocres col·loquen aquest final de franquícia en algun lloc entre els Rec 2 i Shrek 3. Li posa una B menys. Uh. Lisa Sparsman d'Entretainment Weekly diu La màgia s'ha acabat. A un frase, una B menys. Uh, film crític, el Bill Gibrom, diu, per un cop els creadors d'aquesta Trident sèrie intenten fer alguna cosa nova i fresca. Li posa una B menys. James Barardinelli, de Real Views, diu, és millor que es rec 3. Li posa una B. Eh... Uh, no costaria gaire, no? Podríem afegir. Peter Traves de Rolling Stone diu És un viatge divertit, el que s'ha perdut és l'emoció d'una nova interpretació. Li posa una C. I el San Francisco Chronicle diu És més sinistre de l'1 normal. I li posa una C. No sé. No sé. A veure, la veritat és que en principi no m'interessa. A mi és que la 2 no em va agradar, la 3 tampoc em va I agradar. la 3 ja no vaig ni anar i... I ara a la 4, doncs, moltes ganes tampoc nien la veritat. Amb la 2 sí que vaig picar. Uh -huh. I ara a la 2 tenia el gato amb botes, que encara... No, i a la 3 també surt, però... Ja, però com a novetat, ja, tenia ja, certa ja. gràcia. A la 3 sí, sí. ja no em va interessar. No, no. Doncs vinga, preparats, eh, avisem. Que ara anem a parlar de l'host. You're real. Everything that's ever happened to you is real. All those people in the church, they're all real too. They're all... they're all dead.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 amb la música i les paraules aquestes ja em posava la pell de la gallina, eh. Bé, avisem que qui, si no heu vist l'Host i no voleu saber què passa, si us plau, tanqueu la ràdio. Tot És que clar. hem posat un comentari de la sèrie en anglès que ja explicava força. Sí, però ja hem avisat que parlam de l'Host, eh, per És tant, eh, a partir d'ara com a explicar i al final i el que ens ha semblat i si no voleu saber ja ho sabeu. Tanqueu la ràdio i d'aquí un quart d'hora 20 minuts, doncs la Marta comença a la xafradaria, es faran notícies de l'Ost, o sigui que fins als còmics de l'Arab no ens tornem a connectar, però com que suposem que tothom l'hi ja haurà vist, doncs cap problema. Vinga, comencem a parlar del final de l'Ost. Estàvem escoltant aquest uh, impactant final que, és, que per mi una mica m'entén el que, que és tota la sèrie. No? O sigui, quedaven 10 minuts per acabar i encara estaves preguntant com acabarà això? Què, és, què està passant? Què és aquesta realitat alternativa? No? I de cop i volta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 és, volguem dir, mmm, home, si no hi ha cadàver, i apareix llavors ell dret uh -huh. viu, dius, home, això sí. no és una realitat alternativa. Uh -huh. Bé, bueno, és que en el fons tot ho deixen bastant negro sobre blanco, als guionistes, perquè responen les preguntes que s'està fent l'espectador textualment, perquè ja que les fa, aquestes preguntes. Sí, sí, sí, per sí, tant, sí. No, pot haver -hi, no hi ha possibilitat de dubte, a no ser que suposis que s'estan mentint tots plegats. i Ja no té sentit mentir l'últim capítol. Jo no entenc aquesta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 Capítol és molt emotiu. És... Jo no estic d'acord, a mi m'ha encantat. Eh? Bueno, Sembla d'una altra sèrie que et exigerada que, ets, no? Bueno, és que no sé. A mi m'han tingut perduda. O sigui... Cinc temporades. La sisena ha estat més light perquè ha estat més light comparat amb tot allò de Dharma i els sí, sí, sí. I, i aquells que hi fan allà i no t'ho explicaven. Home, i aquest i... principi de temporada bueno. amb del temple i tal, que dius... Bueno, Exacte, aquesta això... del temple. Això que ve, no? A res, no ve res. Clar, sí, sí. El més fort és que no ve res. No, no res, no? Bueno, no a bueno. mi m'agradaria recordar que em penso que és la cinquena temporada que acaba amb una explosió atòmica. Uh, sí, l'explosió on tornen, diguéssim, al present i mor Juliet exacte, sí. però vull dir que... que on suposadament es crea una realitat alternativa on suposadament es crea però no oblidem que és una explosió atòmica bueno, o sigui sí, que sí. l'explicació que tots estan morts tampoc seria tan estranya exacte. no, però no és el cas mm. aquí... de fet ja des de la primera temporada una de les teories que corrien que ja ho van desmentir, els productors, a l'ABC i tot era que tots eren morts mm. i que tot allò, tot allò passava ja, en aquell moment ho van desmentir però ja us diré que, a veure la illa, i això ho diu Michael Emerson, que és en Ben, Benjamin Linus, per ell, tal i com feia quan treballava, era un purgatori. Sí, però no és així. Però en Ben Linus no te'l pots creure mai. Ah. No pots creure res, el però que sí, diu ell. fa una cara d'una persona aquí, quan aquí no és en Ben. Aquí està l'engany de sèrie. O sigui, el purgatori és la realitat alternativa i la illa és Va, la realitat. Doncs no? no queda tan lluny pensar l'últim episodi que realment era una doble que queda una vida paral·lela i que la Illa els havia donat una segona oportunitat a més, després de tots els sermons que fa en Jacob uh -huh. i que per què porta la gent allà i, sobre si la, explica la, gent perquè els i la corrupció que, que porta la gent però ell ho explica perquè els porten aquell capítol és vegades... que no, en el fons, a veure, a mi m'agrada pensar que quan s'acaba el últim capítol de l'última temporada torna a començar el primer de la primera perquè acaba amb en Jack sí, tanca el cercle tombat en el mateix lloc on es va despertar mm -hmm. i amb el plànol de l'ull tancant-se. Que sí, sí. lògic és el plànol d'aquell mateix ull obrint que mm -hmm. ja t'hi porta. Amb el gos al costat. I fixa fins i tot es veu una... San... O sigui, perquè tu vegis que allò és real, a més a t'hi posen una sandàlia penjada sí. a dalt d'una branca, que sortia també el primer capítol, una sandàlia impecablement blanca, i ara es veu la sandàlia que està feta a caldo, no? Vull dir, uh -huh. mantenen tot, perquè... Home, veus, ho veus, això ja no me'n recordo, que el primer capítol la sandàlia estava blanca, <ríe> sí, i sí, jo sí, hagut sí. de buscar, Kachof. Sí sí, bueno, eh, ah. sí, sí, bueno, sí, sí, m'he acabat documentant, però a sí, a sí, ho he comprovat, i realment doncs és així, no? I no és una sandàlia, és una espardenya, eh? bé, Esper... mira la Marta, mira la Marta, mira -la. una victòria, ah, bé, és igual Exacte. és igual, el que sigui el calçat bé Uh, què més? Vinga, més coses del, del final de l'host. Més coses del final de l'host um, al final uh, tot plegat ha sigut una mica un espectacle pirotècnic, tota la sèrie uh -huh. que és allò que quedes mirant els focs d'artifici i, i ja està, i després sí. agafen i s'acaben els Clar, focs, perquè tot s'acaba Vindríem aquí a parlar de la polèmica, de per què no ens han explicat el que és l'illa, no? A part de que, o sigui ara la gent diu que és una sèrie sobre personatges i ja estic d'acord, el que passa que no sé si això ho han fet gaire bé, o sigui la Kate, en el fons, de està enamorada? Perquè jo encara no ho tinc clar. D'en Jack. D'en Jack, sí, sí. Al final queda claríssim. N Esteu convençuda? Però això la real muts? també passa. Totalment, totalment. Bé, bueno, a veure, jo eh, també perquè he vist la sèrie, però no m'ho crec. Sí, em sí, sí. Em costa de creure. Primer el... perquè en Jack és un, un pavordillo i en Sollera és molt més interessant. Sí, però en, en Sollera estava enamorat de la Julieta, d'aquesta relació que tenen. Els retrobaments, ah, parlem dels retrobaments. Ostres. Els el retrobaments Sollet han va molt, va bé. molt bé. Molt. Sí. Hi ha en moments... En sollem... Quan l'idiota tinc, nena, Home, perquè ja... clar, se és... sí, sí, li va caure de la sí, mà. Sí. Sí. Molt bonic que és preciós. I el d'en Charlie i la Claire també, fins i tot. Ja sé que a la Marta no li quedava gaire el prossimatge a Charlie, no, no. però en aquell moment és emocionant. Home, no? en Sawyer, en aquesta decena temporada, torna a Sawyer, perquè en Sawyer neo-hippie de la Fundació d'Arma sí. de la cinquena temporada, no m'acabava de és fer. Igual el és igual que en Ben del penúltim capítol, no? Torna a ser el vent que tots sí, coneixíem, que hi trobàvem a faltar. Vaig... Ara tu et disparo, ara tu et menteixo, ara tu mm -hmm. faig un doble joc, ja no sí, sé sí. amb qui vaig i ja no...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 Mm -hmm. un altre moment o sigui, per dir emocionant eh? sí, per dir-ho així sí. sí, es troba l'Església tots... Catòlica ha d'estar molt contenta amb aquest episodi això també ho han criticat alguns però jo no ho veig malament perquè a veure, és normal tots els que hi han allà, la seva religió ha mi... estat és a mi m'agradaria comentar que la vitrina que hi ha al fons de l'església, sí, hi ha tots els símbols religiosos, hi ha tant una creu catòlica com hi ha l'estrella bueno, de David... És a dir, l'església catòlica com qui creu en la vida més enllà, qui creu... No? Enllà. Sí, però comença a com una mica una tendència en els últims capítols de les sèries així més que més han marcat al públic últimament, com per exemple, bueno, si pensem en Galàctica... Una altra sèrie que al final acaba tinguent... Sí, no m'expliquis al final, que... que no l'he vist. Això sí que té delicte. <ríe> bé, bueno, doncs també... Té hi ha religió. religió. <ríe> Diguem que hi ha religió i ja molt està. Molt bé, molt no bé. direm res més. Sembla bé. Home, Galàctica ja des d'inici de hi ha religió, creuen en els déus. No sí, però Déu, al en final deus. li foten una bona dosi, eh? Ah. Bé, no sé, hi ha molta... Les sèries de ciència-ficció solen tocar Deepest molt... A el... Space Nine Exacte. també. Exacte, a Deep Space Religi... Nine. Sí, sí. Religió lligada a filosofia. Sí. I alguns dels personatges al final de la sèrie també caben en una mera de món oníric on mm -hmm. hi han uns déus i... Mm. És diferent a el que veiem aquí a l'os, perquè aquí a l'os és clarament és l'altra vida, un purgatori no, clar, per anar a l'altra vida. És un moment feliç, és allò de que estàs amb mm. el somriure de tonto que dius quina felicitat, no? Si tot fos així, tan és bonic, clar. no? És el purgatori en el que es troben un cop s'ha la seva vida... No? al món real, sí, sí, i alguns arriben sigui. més aviat i alguns arriben més tard, com que igualment allò, allà no passa el temps uh -huh. perquè avui ja ho diuen, sí, sí, sí. Més que ho diuen. tot ha de ser l'hora nosaltres no sabem quant de temps més van passar Ben i Hugo a la illa no, no, o sigui, no, no ho sabem si van tirar milers d'anys com... ni si al final en Sawyer i la Kate van acabar siguient parella exacte, això tampoc ho sabem això és una de les coses que no sabem, però s'ha de suposar que no però així i tot jo estic quasi convençut que això que, que hauria hagut marro podria ser, jo, ta jo també vaig tenir aquella cosa per com va la Kate, va rebre en Jack allà, que t'he trobat a faltar tant de temps ja que la parella Kate-Jack no l'he vista mai no, no, no trobo que no hi ha rotllo, no hi ha química no... en Jack el trobo un tio molt poc interessant Vols dir? No, a mi em passa. No, ja ho sé, que, sé que li passa gent, eh? però a mi, a mi sempre m'ha agradat el seu personatge. No ho sé. Sobretot també l'evolució que ha tingut, no? De, de, al final, una mica... Eh... No ho sé, ha trobat el seu lloc, no? Al principi sempre era ell el que... De fet, però ha fet... Lo... El que ha fet tot, tot, tot, des del primer capítol, que cada És el puto Capitán Amèrica, home. <ríe> sí, tens raó. Saps? que va sempre de, de líder, de sacrificat, d'heroi, i tira pa i venga. <ríe> És el Capitán Amèrica de l'illa Sí, sí. Bé, una, un capítol que I en ens sí. oi era Man. Ah. No? <ríe> sí, bé, fa comparació. No sé Més si coses, va. Voleu treure un altre tema al voltant d'aquest darrer capítol de la banda sonora. O però ja... Bueno, ja segueix amb la tònica de tota la sèrie Jan, que passa és que... que Jan Chino cada dia és més bo aquest tio eh? uh -huh. més d'aquestes músiques que et posen la pell de gallina i és, que és, és tot perfecte ja sí, sí, ha, ha donat el to adequat um, no sé, a mi en general és que vull dir m'ha agradat estic a favor uh -huh. De últim capítol sí, sí. uh, curiesament tots us estem us a favor jo respondré eh? una pregunta de per què han mort? què vols dir per què han mort? sí per què han mort? Per quin objectiu han mort? Uh -huh. Qui? Tots. Per què han mort en Jack? Home, oh, perquè és llei perquè... de vida, no? no. Argumentalment, per tancar, Argumentalment. El, per tancar el cercle, el que ha dit l'Aram comença... No, Home, de fer neteja de personatges. No, Està però, però no? No. jo crec que ha mort per tancar el cercle, no? Obre l'ull, llavors el tanca, mm. no? S'acaba. Hi ha un capítol que diu What they die for? Sí, perquè, ell van, sí. perquè ells van morir. Va. Però es refereix... Doncs els crítics... Sí, es refereix al germà, al, no? A qui es refereix? A l'assunt, a, a, a, a, doncs. a tots els que, a, es refereix aquell capítol, si no recordo la els que es van morir en el submarí. Exacte, doncs, va, no? sí. el no? En Saïd i coreans. I els dos coreans. Uh -huh. molt I bé. ens pensaven que el Lapidus també, però Tres no. És igual, jo i afegeixo en Jack també. Ah, Mm -hmm. Per la gran reaparició d'en Lapins que ningú sabia on estava i vaix surt d'allà de baix. El que m'agrada molt d'aquesta sèrie, bueno, la quarta em va agradar molt, aquesta que tu dius que anava de neohippie. Mm? Uh, a mi em va agradar molt aquesta, la cinquena. Ah, la cinquena. És... Sí, que és ah, quan estaven els ja anys 70, l'època d'Arma. la cinquena em va agradar força. I, I els comentaris que fan Soller, o sigui, que els guionistes li posen ell ho fa molta naturalitat de comentaris que fan i l'Ugo també, no?, de pel·lícules contemporànies, de Star Wars, no?, aquest mm, sembla un sí. Jedi, diu, sembla un Jedi, no?, un Jacob sí, que no sí. explica res i que no sap, no... És una mica críptic, no? Mm -hmm. Home, és l'Ugo ha estat... Dels per... L'Ugo i... i en Sawyer els... són els que han tingut els millors diàlegs de tota la sèrie. Els motes que posa sí. en Sawyer a la gent. Mm -hmm. Està molt bé, això és molt fresc, està molt bé. És la contrari de Jack, no?, Jack és més... Sí. En això és més convencional, mm -hmm. sempre fa aquesta... aquesta cara de preocupació, no?, de... No sé perquè ha fet molt, un gir molt... Aquest, clar que sabies que en algun moment de la sisena temporada se li encendria la llumeta i diria ja sé perquè sóc aquí, perquè si us en recordeu tota la sisena va dient no sé perquè sóc aquí. Uh -huh. Jo he vingut per, per alguna cosa que me cridava perquè uh -huh. no era feliç, potser a l'altra la, banda de terra i jo, però no sé què haig de fer aquí. I quan veu el seu nom i la seva casa en aquell far uh -huh. s'emprenya molt. Sí, sí, tant s'empenya bueno, molt, que bé. destrossa tot sí, sí. I, clar, i al final de tot diu ah, ja sé per què sóc aquí Perquè, bueno, molt bé, noi, saps? <ríe> per cert, volia well, destacar una cosa que abans l'Ara m'ha dit fora de micro uh, quines ganes estaríem de tornar a veure uh, el Loc autèntic sí, sí, sí, sí, sí veure el somriure. Sí, sí, aquel, un riu, a, a, el somriure un somriure sincer ella. en Loc sí, sí. optimista ja tocava sí, sí, la veritat és que sí per cert, que aquest és l'únic uh... personatge que no ha fet càsting, no va fer audició Hey. per perdir Perquè ja havia sortit... A... Amb... Sí, sí. Conclusions uh, per acabar. Uh, estic molt content. Uh -huh. M'ha aquest final. Mm, són sis temporades, no em replantejo tornar-la a veure des del principi. Per ara. per ara. Més <laughs> jo, endavant ja ho veurem. Jo que per ara el mantinc, però per ara no descarto que finals uh -huh. a finals d'any torni a mirar-la, perquè l'altra hora i faltar i molt, jo crec que el que em passarà això és que trobaré a faltar, ja l'estic trobant a faltar, i... Bueno, ja se'ns passarà, no? Però... Hi haurà més sèries. Hem de fer un pròxim programa de... Què recomanem per als lost addictes? Fringe. Bueno, Fringe. A mi m'agrada molt. Per sí. exemple. Sí, sí, però no... Ha cap... I no té aquesta càrrega. Ja, ja, ja. Bé, ja ho veurem, eh? Però... També Ostres. hi ha moltes morts, eh? però és diferent. De moment no, no, A veure, tinguent en compte l'ex i que va tenir en el seu moment l'Expediente X, que està pertot arreu, Fringe és una molt bona recomanació. Marta, eh, per acabar, alguna frase, alguna cosa que vulguis dir respecte al final de l'Ost? Jo no sóc molt, molt fan de l'Ost, sempre l'he agafat amb, amb pinces, perquè crec que m'han estat enganyant durant cinc temporades, i l'últim capítol és l'únic cert i verdadero que he vist en tota la sèrie. El que passa és que torno a dir que no me Val, molt bé. És com posar-li un final. havien de posar un final i li han posat aquest. Però no me lliga amb tota la línia argumental que han estat fent servir, amb tot el, uh -huh. el pensament... Amb... Molt bé, doncs aquí les nostres conclusions i ara eh, tornem amb més l'host eh, des de l'altra perspectiva, la des de les xefarderies de Hollywood, amb el qual doncs eh, la Marta ens explicarà una mica els comentaris suposo recollits del programa que van fer després als Estats Units, el show de Jimmy Kimmel, que van passar també uns finals alternatius, eh, una mica esbojarrats o sigui, eren finals alternatius no reals, doncs era una cosa feta uh -huh. en plan de broma i de conya i en allà doncs els actors van expressar una mica les seves opinions i van parlar també de... Del, del final de la sèrie doncs Marta, tenim a punt tot això anem per les xafarderies uh, Les intimitants de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta, quan vulguis, comencem. Sí, perquè... I, i, per, I continuem parlant de l'ost, eh? Per què o per a què... Van morir. A veure, explica'ns-ho. Per no res. <ríe> Home, és que tots morim per no res, no? Lleïm. No, però ells se suposava que tenien una missió. A la illa ho han estat dient. Home, però només un els, tenia els una missió. Els candidats. Exacte. Els candidats. O sigui, anaven tots allà a morir menys un. Però el candidat és l'1, al final, Van el, el nou res. protector de l'illa illa. Segons uh, alguns crítics, ja ha aquesta tendència. I... El... El seguiment del títol és Com el final de Perdidos o Lost nega la sèrie com un tot? Mare de Déu. Sembla que tots estem d'acord que el darrer episodi de Lost, de dues hores aproximadament, de durada, ha estat èpic i una redempció per a les escenes d'entrades i sortides de personatges que havien vist des del primer capítol de la sisena temporada. No? Això que dèiem, escenes de cada... Uh -huh. Uh -huh. Ha estat una història intel·ligent, això ho diu una... Aquests crítics plena d'aventures, d'excitació, de desenvolupament de personatges, sacrificis, personals i un gir final que ha portat el càsting en una nova i meravellosa llum. Alguns crítics opinen que les... de bones temporades l'Ost en té tres, que són les tres primeres. Suposo. Jo no estic gens d'acord amb això, penso justament primera, el contrari. la primera, tercera i cinc... Bé, A veure, quina és la temporada en la que apareixen tots els passatgers del vagó de cua? La segona. Ui, doncs la segona és molt fluixa. Jo també ho penso. Sí, la segona és la més fluixa. La segona la arrenca al, al final, la tercera el millor és l'últim capítol. Sí, la tercera també va quedar una mica això, sí que seria la primera, la quarta... I cinquena i bueno i aquesta I sisena. sisena jo crec que està jo em penso que soc de primera bé. tercera i quarta la tercera és la primera que els flash forwards ai, que els flashbacks ja són flash forwards mm. oi? sí doncs pues a mi ella em va agradar jo diria potser quarta, cinquena, primera sisena molt bé bé bé doncs que a temporades bones Lost en T3 i que al final de la sèrie falla com a episodi per si mateix i com a final i conclusió de la sèrie, però deixa sentir l'impacte dramàtic d'allò que vam veure durant sis anys. Doncs pues això no és fallar, no? Fer, aconseguir fer sentir un impacte dramàtic per Exacte. mi ja ens hem bon èxit. Deixa sortir, suposo, tota aquesta... No? Bueno, jo, sigut, estat jo vaig tenir una emoció, una pell de gallina... Uh... A veure, una cosa, Alguns el del creuen. tap és una mica ridícula. eh? Sí. És el mateix tap de l'ampolla... Us en recordeu? Si jo ho explico a Jacob. De quina no sé, ampolla? No? Som... No, Espera-te, jo sí, ara sí. perdut. Capítol... De quina ampolla parleu? Que li és de la CJ. La CJ, quan sí. li passa el seu poder al seu fill Jacob, sí. té aquella ampolla verdosa amb un tap de suro. Uh -huh. Aquella si... mateixa ampolla la va fer... Va sortir en un capítol en què en Jacob parlava amb el seu... Que aleshores no sabíem que era el seu germà, que era el mon. El mon. No, però és quan li expliquen a en Richard, diu, la illa és l'ampolla... I, I el, i el tap, tap, i no ha de sortir el mal de... No, el Carà, tap és l'illa. Però ja és, és una illa. metàfora. El tap és l'illa. Sí, però això, ja és una metàfora, no pot ser que sigui un tap físic. Però sí, sí. mira, hi ha tap. tap. Clar, això també ho critiquen una mica, no? que és una mica ridícul. Home. Alguns creuen que és el pitjor final de grans sèries des d'Ali McBeal Alà. amb diferència que aquesta no trencava amb el guió de les cinc temporades. Però què ha dit aquest imbècil? Perdó. Però veure, és que... Jo vaig veure que el final d'Avi McBeal no fa gaire. Tampoc em va semblar tan dolent. No, no a mi tampoc. Un agafa i deixa la companyia i, bueno, cadascú segueix va. una mica la seva vida. Què Alguns més? es pregunten, crec eh, que per què van morir tants personatges com la Sun, la Sun Angin, el seu home coreà, sense ahir, la Livia, Michael, la Shannon amb un i tota la resta, sembla perquè en ja que havia de posar una, dic, <laughs> de posar una simple roca, un roc de nou al seu lloc perquè endes món la va dreure perquè no s'enfonçés a en l'oceà. Sis anys d'infern per als nostres herois, només perquè un tiu mogués una roca, creant un monstre de fum en persona, perquè un altre el tirés al monstre i ja no monstres, sinó persona, per un penyassegat i salvar una illa que només té dos habitants, en Bernard i la Rose. És veritat. <laughs> Gran aparició de Bernard i Rose, sí senyor. I el gos. I, en Vincent. I Vincent. Que no és, ah, que no és, un gos, és una, una gossa. gossa. I és ah, oh, Perdó. Addison, un Perdó. Madison, carai. Una cosa, us adoneu que el, el detall d'obsessió dels friquis de l'hoste és, és l'hòstia, ja? Sí, sí. O sigui, no és normal intentar descobrir el nom de ori, original no del actor, sinó del gos. És es que ho fa molt bé, ja, eh, trobo. Sí. <laughs> La clave. Què més, Marta? Va. Uh, fins aquí aquesta crítica. Molt bé. Val? Us ha agradat? Home, té bé. algunes... Bueno. Bé, ja... A veure, Faps, és que... Els que, tots els que s'han mort abans de, des de la quarta temporada fins al principi jo crec que ni els guionistes ho sabien perquè es morien, senzillament matar algú és un recurs dramàtic com qualsevol altre exacte, i a vegades perquè doncs, anaven beguts per l'autopista doncs els acabaven matant exacte, doncs, ja, Mister no... Eco va decidir desvincular-se a la sèrie, doncs en matem Clar. i amb un perquè mira, perquè ja tocava que no, Boone, es morís algú, no? va ser un moment impactant a la sèrie eh? jo crec que en aquell moment doncs, guiat... el... perquè es va encarregar en guaperes com amb Boone, jo el volia veure molt més Mira, ara TV3 estrena aquest xiu Vampire Diaries. Allà a tot i plen. Ostres, més vampirs? Sí, no, sí. no puc. Marta, va, continuem. Doncs continuo amb una entrevista que li van fer accesshollywood.com a accesshollywood Michael Emerson. I la pregunta clau és per què en Benjamin Linus no entra a l'església amb la resta? Bé, ja ens ho imaginem, però digues ja ho hem comentat nosaltres, la nostra versió què diu ell? doncs, bueno, l'entrevista és més llarga eh? però per aquesta ell diu poca cosa eh? l'únic que diu és que no estava preparat per entrar i és que ja està, és que pues no bé, diu massa ja està, res eh? ja ho sabíem jo crec que ni els mateixos actors a vegades poden opinar sobre què han fet o sobre mm. què pretenien sí, perquè, no? a sí. allà, fan perquè el seu paper, ja ho diuen marxa. que no sabien ni què havien de rodar el dia i no sabien per on els enganxarien herres. Imagina't. El matí següent de l'emissió de l'ABC del capítol final, Michael Emerson era a casa seva amb amics a Los Angeles i va parlar sobre els seus pensaments post-mortem i per què en vent no entra a l'església. L'actor diu que està satisfet de com els guionistes han resoldre el seu personatge, que en realitat l'han deixat sense resoldre. Emerson explica que no li va costar massa fer de bo i dolent. Sabeu que va canviar no, és sempre dolent. Alors, ah. que passa no és que... mai bo. Sí. Però bueno, sap... Té moments baixos, sí? potser sí, en aquells moments dedicats. representa que es devia tornar bo, perquè l'Hugo, l'avi, la seva actitud... És hi, ha, que no, veure, hi ha moments que els seus interessos, per casualitat, coincideixen amb els dels altres personatges, sí, però sí. això no el fa bo. No té miraments a encarregar-se la gent, eh, per això. Cap. En fi, diu que no li va costar gens passar de bo dolent perquè ho ha estat fent durant tota la sèrie. Parla més aviat de la sisena temporada. No? Uh -huh. Segons l'actor, Ben només volia sobreviure i tenir l'obsessió de, de manar l'illa. No? Sí, de... sí, sí, sí. Li pregunten, abans d'arribar al final, eh... que Harley es converteix en el nou Jacob i en Ben és el seu número 2. Diu, et va sorprendre que Ben fes de segon és que estava tan desesperat que va acceptar el càrrec? Emerson contesta que el seu personatge només volia fer el que creia que havia de fer el que sentia que havia de fer. I potser perquè l'Hugo no representava una amenaça real per al lideratge. Mm -hmm. A veure si se'l va carregar. No, sí, sí. no perquè... M'agrada a mi això d'Hugo Ben, els nous Jacob-Richard, no? Sí, ah, sí, sí, és una bona combinació. Sí. En el fons en Harley estava predestinat. Sí, és un bon atxon, igual que sí. en Jacob, que és sí, un, sí. un bon noi, un bon jan. Mm, ja ho era no, des de petit. El problema d'en Jacob és que és curtet. <laughs> És curtet, sí, no Però fotem. això, això però ja, és, la és la sisena, és... que ho veus. Abans. Sí, Clar, abans, abans no. Abans era una, pensaves que era un personatge misteriós que no deia res perquè ho volia amagar. Ara saps que no diu res perquè no tenia puta idea. Clar. Emerson eh, <laughs> diu que Ben va tenir una epifania sobre què és una bona governança, el que hauria de ser, i pensa que no seria ell, que no havia de ser ell eh, el número 1, perquè no era el tipus ideal. Uh -huh. Això és veritat. Per què en vent no entra a l'església? Uh, té molt de sentit que no entrés, diu l'actor, perquè no estava preparat. L'església, per a l'actor, és com una sala d'espera per a la vida del més enllà. Uh -huh, correcte. Um, en fi, li pregunten també quina va ser l'última última, última escena que va a filmar i diu que no, té, que no és massa motiva perquè va ser aquella en que estan amb, amb l'Ugo, Intentant de salvar en Jack amb la corda. Mm. Uh -huh. Per a ell era una plataforma. Nosaltres, allò, per ells, era una plataforma sí. Sí, de 40 peus. I... Sí. De 40 no sé. peus d'alçada? D'alçada. Home, no. no està mal, eh? No, no, sí. és important, eh, l'alçada. Sí, sí. I que, bueno, que semblava una cascada, no? una caiguda d'aigua. Uh -huh. Doncs que estaven allà, això. No? Són que, 12 que metres, es eh? A, sí. Joder. Es troben a Mandersmon. Uh -huh. No? Que... sí. Què explica sobre el rodatge? Doncs, bueno, ell diu que sobre aquest capítol aquesta escena no és tendre, ni gaire massa motiva i que tampoc hi vol reflexionar massa, que la feina era molt dura, eh, que acabaven ex exhausts, que era perillosa i que treballaven de 5.30 del matí fins a les 8 del vespre passades. hi pobrissons! I, I que no podien preveure que anaven gravant el Uh -huh. perquè anaven tots torrats sí, què més? més? Ah. Director, ah. uh, sí, que hi ha rumors que vol fer alguna cosa amb Terry Queen, que és en Terry Queen en Loc uh -huh. no? diu, que, diu que té un parell de coses bones uh, idees molt fortes i que bueno, sembla que els productors respondran no? Clar, bueno, a mi el que m'agradaria saber és que faran Sawyer ara a partir d'ara sí, suposo tot, que no tornarà és, no? a ser agent immobiliari no. Era gent immobiliari Hòstia. Sí era que... gent immobiliari i de fet, el seu, la seva audició, el seu personatge estava de, destinat a uns capítols de la primera i els hi va agradar tant que, que no, el van van, no el van matar. No el van matar. és Marta. Doncs, ah, li pregunta si hi havia realment amistat amb en Terry? Que la sabeu bé,ú sí. sí, molta. Diu que molt. Que Home, evidentment, tots es van portar de són col·legues. els millors moments col·legues. professionals per ell va ser els moments en què estaven ells dos actuant sols. Hi ha química entre ells, es nota. Uh -huh. eh, li pregunten si tindrà, té plans per al futur, per treballar. Diu que no. No tornarà als escenaris. que Té molt té família, té amics i té projectes domèstics. I té calés per parar un tren. Exacte, i que fa un descans. I que la seva dona, que per cert surt a Troublot, que és la Carrie Preston, mm. Arlene Fowler... No sé. Arlene, sí, Arlene. és una de les cambreres. La dona de...? D'en Ben. Ah. Sí, no, no? És, és sí, guapa, sí. ella. Va, no no Normaleta, ell també és normaleta. Sí, Aleshores, doncs, doncs la seva dona... Amb ella estirant a lleig. <ríe> Diu que l'està <ríe> esperant, esperant amb candaletes perquè agarregli coses del garatge, de la cuina i no sé què. Bueno, dubto que ell s'hi si posi. Sí, en... jo també. Però, Ara que hi penso, en Benes ho deu passar ja bueno, la meitat de la sèrie amb la cara destrossada no? jo tinc la imatge d'en Ben ah, sí, ara, quan la recordo vist, ple de talls sí, i de, sí, de, tot sí, sí. de tot de coses amb pensat, la cara he xunga he pensat en el mateix perquè he vist les fotos amb vermella, marmella, amb presentacions i coses aquestes que, dius, que van tots arreglats, no? marmilla i tot que és elegant uh -huh. el lector llavors penso en la sèrie que s'ha passat li han trencat el braç va estar uns quants episodis amb el braç trencat i van haver-ho parat l'esquena sí, cert, cert, també que tenia, en fi Ostres, aquesta temporada també deu nhi do eh? Ja sé que, que tens coses, eh, Marta? Però sí, ja està? No, si sí, està interessant. I, i els còmics, eh? Els còmics originalment... és igual, avui és el dia de l'O. Vinga, Vinga, Marta, més Finalment, Michael Emerson només volien... li van fer una audició per a uns pocs episodis de la segona temporada, però els productors van estar tan impressionats amb la seva actuació que bueno, van reescriure la seva part. Per... Això, això confirma que els guionistes d'aquesta sèrie, això de que ho teníem tot previst des del primer capítol, és mentida podrida. No és ben bé cert, no. Algunes no, no, coses no, no, sí, no. però uh, no ben bé. A més, per clar, tu fas una temporada i no saps si continuaràs o no. Mm, sí, això és veritat. Què més puc dir de ben... És que aquest actor dona molt. Uh -huh. Encara és que sigui, doncs... En fi, que l'actor Michael Emerson, Benjamin Linus, va ser part de la festa del final de Perdidos a Los Ángeles... I com a part d'aquest esdeveniment, això és molt frica, es va sortejar una furgoneta original, T2B Volkswagen, de Dharma. Uh, genial! Sí, sí, que li van treure l'emblema de Volkswagen i li van posar iniciativa d'arma. Que gran! Blava. Igual, igual, igual. Jo la vull, jo la vull. Però espera, que d'aquí no gaire arriba la furgoneta de l'equip o a les pantalles de cinema. No és el mateix, Home, que digui... ah, yeah. Alguna curiositat més sobre el personatge de, Sawyer, ja dit, de Josh Holloway uh -huh. ja us ho he dit que en fi, li van també una mica reescriure perquè havia de ser d'una altra manera era un personatge més gran a edat i la Kate també, per cert la Kate era un personatge separada, era una dona separada més gran que llavors es va esdevenir amb les rous. Uh -huh. ah. Vull dir que, sí, que els personatges van ser com molt... No? A la mesura que anaven fent audicions, ells també es plantejaven les coses diferents. I... En fi, ah, i una curiositat, John Locke, no sona? John Locke, quan ho he llegit he pensat... Sí, és un filòsof, filòsof del no? segle XVII. Mm. Bueno, sí, Però, bueno, jo és que clar, no hi havia caigut. I dic, ostres, és com veritat, com en, això estudiàvem en, filosofia a Filosofia. Com en Hume i francesa, com es deia la francesa? De, en Desmond Hume i la, la, la, la, Rousseau. la Rousseau. Ah, la Rousseau, ja. La sí, Rousseau, sí. Lucky Hume, sí, tens sí. tres filosos sí, sí. aquí. En fi, que no sé si això hi havíeu caigut o no sé si per això s'ha confós molts afants de Perdidos, que van ser la mateixa cadena ABC que va fer un liu amb el final d'E, amb el capítol final de Perdidos. Perquè surten escenes, imatges de l'avió... Uh -huh. en, això, en, els títols de en els títols de crèdit però no a totes les televisions m'he cas, jo no he vist els títols de crèdit no, no, perquè això el, només ho han fet en, en, en algunes televisions m'he cas mama, doncs, això, buscar, van ser, això. això no va ser els no, llionistes. però és que no és res això. doncs es veu que per culpa d'això hi ha molta gent que ha fet una versió diferent de, uh -huh. del final, no? Però allò eren imatges que van incloure els de la cadena. Sí. sí, sí. Ah, de que no els de la sèrie. Que no els de la sèrie. mm -hmm. Uh -huh. i, uh, en fi... Sí, és allò, que passen els títols de crèdit i mentrestant passen unes imatges sí, títols, de l'avió sí, sí. estavellada i, bueno, i ara ve el següent programa i parlarem de no sé què, no sé quantos, no? Uh -huh. I la, gent... la gent es pensa que són els remanents de l'oceànic 815, no? Uh -huh. Del vol... Clar, és que ara poses aquí una imatge d'aquestes i pot donar tot un altre sentit i, com i a això, cosa. És com... això ha donat a pensar la gent que ningú va sobreviure no, a l'això al... que inició. Ha sortit a bé seu, ha hagut d'explicar, eh? curtes. Sí, amb... No, home, si t'ho posen, t'ho posen. No, però, jo, a veure, a mi m'ho posen i jo ja entenc que allò no forma part del capítol. Parli... Ui. Mm. Heu tu heu no t'esperes de... el final de tot d'Iron Man 2 sí. però hora que hi ha després dels títols de crèdit? Però al final els títols de crèdit d'Iron Man 2 no en canviarà res de del que jo he vist durant tota la pel·lícula. No, en aquest cas no. Esclar. Heu parlat dels finals alternatius. Sí. Un dels finals eh, era un casament. Hmm. Ho sabeu? Explica'ho, explica'ho. D'en Jean? i ja són. Uh -huh. Oh, això hauria d'estar molt bé. I, bueno, i el van fer i, i eh, en fi, tothom es veu que estava flipant. <ríe> Clar, em seia això, que bé, no? Però, bueno, en fi... Uh... I perquè els van gravar per despistar? Sí, perquè sí, no s'entra no res. Uh -huh. I, mm, què més? Què més us volia dir? Ah, sí, les reaccions de Damon Lindelof i Carlton uh Hughes... Um, els productors executius de Lost que han hagut de parlar davant les crítiques que han rebut o tota aquesta revolada que ha tingut l'últim episodi i s'han volgut defensar d'aquestes moltes crítiques uh, del capítol dient i han dit que ells en principi anaven a guardar silenci durant un temps després de l'emissió d'episodi perquè la gent assumís el que havia vist però van concedir una revista a People. I ha ja dit que, dient, és un episodi legítim, esclar, bueno, què has de dir? Uh, per ells l'important era resoldre les històries dels personatges, que suposo que tu ja ho dit, uh -huh. això. Més enllà de les preguntes que poguessin tenir els fans sobre determinats temes de la sèrie, com els osos polars que tothom es pensava que s'acabaria la sèrie amb polar, el sentit de la iniciativa d'arma, en fi, tot això. I sobre aquestes qüestions, eh, Lindelof ha dit això. Diu, hi ha moltes preguntes, però els seguidors només haurien de fer-se dues. Quin sentit té tot això? Molt bé. I quin és el motiu pel qual he vist aquest programa durant sis anys? Clar, que m'ho he passat, en perdó de l'expressió de puta mare és, és la, una muntanya russa de, de, de, mm. de, que t'ho has passat superbé cada capítol sí, però no, no t'ha passat mai a tu que mires una sèrie i capítol et destrempa i, i fa que la resta de la sèrie perdi valor i et sentis estafat una mica, no sé. Eh? Però no m'atreu valor a tot el que he vist fins ara, perquè si m'ho està passant de conya... Ells uh -huh. creuen que aquestes dues preguntes es responen a l'última tempora, temporada. Uh -huh. I sobre el seu silenci han afirmat que a partir d'ara, d'ara en endavant, no faran més declaracions fins que els fans s'assimilen al final de Perdides. Home, és que en deuen estar farts. Sí, jo Diu que l'últim que volem és debatre i discutir amb l'audiència sobre què signifiquen les coses. Uh -huh. I Molt només ben. volia dir una petita safarderia... Sí. El, no té res a veure amb, amb, amb perdidos Ràpidament. John Travolta i Kelly Preston tindrà ambassonada mm -hmm. ella té 47 anys eh? sabia que estava prenyada Aston Katjes es posa a amb un DVD d'exercicis a, a casa veure? jo sé i què més? I que el marit de la difunta Britannia Murphy ha mort. Sí. Això haurien donat-se debat la setmana que ve perquè fa <ríe> mala pinta. Què passa aquí? Ara amb sorteig del lot de còmics de Panini. Tenim aquí 10 números sobre la taula. N'agafes un i a veure qui ha guanyat el lot de còmics. Donem la resposta per cert els colors de l'armadura d'Iron Man són vermell i groc. I qui ha guanyat? El número 3 Doncs la Lídia Nogarol s'ha emportat el premi Felicitats Liki, Lídia, Lídia Hola Lídia Nogarol, felicitats Doncs eh, nosaltres acabem amb la, una de les que, cançons de la pel·li Jacuzzi, El Passado, que canta el David Bowie, la cançó Modern Life Fins la setmana que ve, més Lost Fins la setmana que ve